Про них ми ще поговоримо. Гаразд, Я вирішила більше не фантазувати на тему різних збочень. Але це трохи дивно. Чому ви не обрали для цих, як ви кажете, дрібниць, ну, більш гідну кандидатуру? Якусь місцеву панянку? О, насправді, у мене був досить великий вибір, посміхнувся Мсья Паскаль. І показав рукою на стоси паперів і тек, які лежали у нього під столом. Їх було так багато, як листів до Діда Мороза у Лапландію, що їх узимку пишуть дітлахи всього світу. На мене зійшов священний трепет, і з усіх кандидатур ви обрали мене? Чому? Не з вашою вдачею ви могли б найняти випускницю Сорбонни або Кембриджа, або царицю Савську. Певна, вони так само красиво хиляють вино, і не тільки це. Можливо, промимрив мсіє Паскаль, але вони не бачать коридора. Я озирнулась на двері. Вони були зачинені. У них не було видно ніякого коридора. Хіба що я чітко уявила, що за ними, приліпивши вухо до замкової шпарини, стоїть Матуся Жеже. Мій рух роздратував старого мсія. Він заговорив енергійніше, ніби. Розтлумачуючи урок, який я давно вивчила і несподівано забула, до того ж він перейшов на ти. Знаєте, що таке відчинений вхід? Що таке коридор? Часом там, він казав очима на стелю, двері відчиняються саме у той момент, коли ти висловлюєш своє бажання. Ти, звісно, про це не здогадуєшся. Просто в цю мить промовляєш щось на кшталт. «Господи, я так хочу мати модну парасольку!» «Це, гадаю, зрозуміло?» Я покірно кивнула, адже досить часто турбувала небесну царину подібними крамольними дрібницями. «Ну, звісно, парасолька у тебе з'являється у той чи в інший спосіб, але в цьому разі вона з'являється швидше, ніж ти планувала. Але!» Мсьє Паскаль здійняв палець до ори, якби... У ту мить людина знала, що двері відчинено. Хіба просила б про такі незначні речі? Я заперечливо захитала головою. Так отож. Але до чого я тут? кортіло спитати мені. Але МСЄ Паскаль вівдалі, і мене вже не дивувало, що він ніби читає думки. Хоча це було нескладно. Ви? Ви не вдаєтесь до крайнощів? Адже є дві категорії. Ті, хто звертається по двібниці, зазвичай вони кумедні і зовсім безпечні, і ті, хто уважно стежить за тим, коли двері відчиняються. Звісно, їм не випало знати про цю мить, але вони наполегливо щоденно, що хвилини вимагають свого. А я не люблю надто наполегливих людей і фанатиків не поважаю. Він закашлявся і замовк. Потім ми ще трохи поговорили про мої обов'язки, відверто кажучи, я мало що зрозуміла. Коли я вже стояла на порозі, Мсє Паскаль гукнув до мене. «Ще одну хвилинку, пані Голко, я забув вас спитати, а що у вашому списку означає «собачі хріни»?» Ми цього не знайшли. Тієї ночі я спала спокійно. Відчула, що ця розкішна кімната моя... Вже не придивлялась до кутків і дзеркал, перше, що зробила після того, як повернулась після співбесіди з Мсьє, розкидала речі, поміняла місцями вазони, стільці, виклала на стіл весь свій скарб із косметички і розсунула штори, які висіли занадто хайно. Цим я помітила своє місце, як кішка. Те, що я тут затримаюся, зрозуміло аби тільки не змусили носити чорну сукню з білим фартушком і накрохмалений очіпок на голові. Ближче до вечора Мсія Паскаль покликав мене знову. «Я майже не виходжу з будинку», – сказав він. «І якщо кудись вирушаю, тільки до найближчої кав'ярні. Вона через дорогу. Але не для того, щоб поїсти. Часом там збираються мої друзі або ті, хто має шанс Невдовзі ними стати, сьогодні ви будете мене супроводжувати. Я хочу, щоб ви побачили їх, а потім, коли вони прийдуть до мене, не вітрищатися. Ну, і, звісно ж, спробуйте місцеві напої, роздивитись. Я ж не маю наміру тримати вас в ув'язненні».